Глава третя. Дебіли. Замість того, щоб узяти простенького жигуля, вони прикотили на сірому опелі манта. Але мені могло пощастити в іншому. Це чуже підсоння. Ця московська погода поволі-поволі приставала на мій бік. Цілий день припарювала на грозу. І тільки тепер блідо рожеве небо швидко темніло і погуркувало глухим, уже обважнілим громом. «Простішої тачки не було?» – спитав я у сіамських близнюків, коли сів позад них у машину. «А де тепер візьмеш простішу?» – озирнувся через ліве плече Сміт. «Хіба що в якогось інваліда?» Тут його була правда. Хоча вчора я все-таки впіймав Жигуля і, випереджаючи пропозицію Ібрагіма, трохи обнюхався біля об'єкта, згідно з інструкцією для експлуатації холодильника. «Туди я дорогу знаю», – сказав Вессон. «А там…» Поїдемо борозною, яку проклав змій. Я все ще грався у казачки, а там біля його двору ви мене почекаєте. Я покажу де. Якою ще борозною? спитав тупий Сміт. Працюєш у тракторній бригаді і не знаєш, що таке борозна? Ниточка, сказав Весон. Слід веде на сьоме, давай про діло, перебив його Сміт, бо зараз почнеться така гроза, що й не побалакаємо. Це добре, нехай починається. Сказав я. «Тобі добре, а їхати не дуже», – поскаржився Весон, у якого машина без гальм. «Зате вам не треба виходити під дощ. Сидітимете в машині, поки я прийду. А якщо не повернуся через годину, дзвоніть по мобільному ІБУ». «Як ти сказав?» – пирснув тупий сміт. «ІБУ», – повторив за мене Весон. «ІБУ! ІБУ!» Ні, мені таки подобалися ці сіамці. І коли я, перебираючи варіанти, запропоновані ще Руслан Беком хитався між кримінальною владою і чистим криміналом, то недаремно схилився до других. У цих і слово твердіше, і телефони не такі зіпсовані. «Дзвоніть по мобільному. Нехай Мерші шукає того путяту чи вишату, аби виручав. А пам'ять у тебе непогана, зважив тупий сміт. Можеш ти ще і Русланові накажеш дзвонити?» «Та хоч і чортові», – сказав я. «Дзвоніть хоч і самому Борисові». «Бо це...» І тут вдарила така блискавка, що я відразу схаменувся. Не можна згадувати чорта в грозу. Якщо не хочеш, щоб тебе побив грім. Про чорта – ні слова. На виїзді з Москви ми поминули капе, і я подумав, що по дорозі назад саме тут можуть виникнути найбільші проблеми. Якщо добре спрацює зв'язок. Коли я попередив процес сіамців – Вессон знизав плечима. Ти ж сам просив машину, яку не шкода спалити. Оце якраз і є та машина. Дорогу, яка вела прямо, добре висвічували фари опеля. А коли спалахували блискавки, то темряво розсувалося на всі біч. І було добре видно березові гаї, розкішні листяні переліски, озерця. Не знаю, за що так дехто не любить Московію. Чудова країна, замилуєшся. Особливо ці берези. Я б сказав, країна березового ситцю. Липового штапелю і соснового вельвету. І щоб геть не розм'якнути від цієї ідилії, я згадував інший ліс. Згадував фіолетовий присмерк у горах і фіолетову кров. Коли ми повернули праворуч, я подумав про коня, а коли ліворуч – про голову. І попросив Весона вимкнути фари, хоча до того найідилійнішого куточка було ще далеченько. Саме тоді стіною упав дощ. Якби не блискавка, ми без фар не просунулися б і десятки кроків. Отак майже навпомацьки заїхали з тильного боку об'єкта. Але машину я зупинив метрів за двісті від його металевої огорожі. Та й то ми під'їхали так близько тільки тому, що нас заступав не лише сосновий бір, а й щільна дощова пилина. Розвернешся і стій тут», – сказав я Вессонові. «Годину можете не ворошитися, але я буду швидше». Він кивнув. А Сміт сказав «ніпуху». «Пішов ти», – послав я його, не називаючи рогатого, бо справжня гроза ще тільки починалася. Однак це була моя стихія. Це був той особливий стан, вищий за Гренуїл, коли твої бронхи перетворюються на зябра, але гені стають плавальним міхуром, який до всього ще є резонатором і з неймовірною чутливістю вловлює найменші звукові порухи». Я вже не кажу про нюх, що взагалі немає порога, адже сприймає запахи навіть крізь товщу води. Дощ пробував верховіття сосон, пронизував їхні крони, прошивав усе до землі. І я пірнув у його глибину, ніби вилупився з того опеля, як із яйця і крини, і поплив поміж дерев уперед, прямо-прямо. А коли переді мною виросла висока дротяна мережа, я напнув плавальний міхур, натужив плавники і сягнув угору, долаючи цю перешкоду без особливих зусиль. Адже весь простір був наповнений щедрим дощем, водою, життям. Це ж не мертва пустеля, куди наш секціон вивозили на тренування і тримали там без води при температурі майже 50 градусів за Цельсієм. Вивертали кишені, щоб ти часом не приховав десь вітаміни чи якусь мізерну цукерочку. І ось на такій спекоті ми цілими днями навчалися виносити з поля боя мертвих і поранених до гелікоптерів. А коли вночі переходили гори, то дехто ламав ноги, і тоді ми несли поранених уже навсправшки. Останнім же етапом у нас, жаб, завжди було подолання річки. То для мене за виграшки. Хоч траплялись річки, де не второпаєш, чи коріння хапає тебе за ноги, чи крокодил. Але мусиш пропливти під водою без акваланга щонайменше 50 метрів, аби тебе не вибракували. Бо в спину постійно хекав дублер, чию тінь ти чув на собі, як чужу личину. А тут падає дощ, і за дротяною мережею починається озерце шириною метрів із двісті. Я ще вчора все що зміг роздивився. Там по той бік озера над самісінькою водою стоїть спальний корпус, чи то якогось сміні санаторію, чи дачної бази. Праворуч від нього – одноповерховий флігель і ще прибудова з високим коменом. Чи не кочегарня… А далі простори подвір'я з квітниками, доріжками, кущами руш та жасмину і, звичайно ж, нестриженими газонами. З того боку від в'їзду огорожена дротяна – суцільний штахет з-за вишків півтора людських зрости – оточує цю територію з парадного боку, і лише ворота зварені з листового металу. А тут – моє ти любе озерце, я тільки знімаю мешти і заходжу в тебе, не роздягаючись, бо на мені вже давно немає сухого рубця – ти приймаєш мене в своє лоно, як любляча жінка. Я дістаю твого дна і пливу прямо-прямо. Мені лише кілька разів доведеться піднятися на поверхню, щоб набрати повітря і окинути оком, що там попереду. Вчора світилися вікна на другому поверсі, у флігелі. Також світилося і на всій території. Тепер ж тільки на дворі, бо вже пізня пора. Уже далеко за північ, з цього боку від озера, грить настінний плафон. Та коли спалахує блискавка, його світло губиться в сліпучому сяйві. Я пірнаю восстаннє. Руками ловлю глибину і дякую цьому озерові, що воно не міліє до самого берега. Дякую будівничим, які вимірювали цей берег із граніту аж до глибини, щоб можна було закидати вудки чи стрибати сторч головою. Кому заманеться? І висовую голову біля човна припнутого до крутого берега кроків за п'ять від цієї універсальної будівлі, що може правити за санаторій, базу відпочинку, а може бути і сучасною катівнею. Ні, це таке рибальське шале, бо ген трохи далі від човна стрімлять у березі три спінінгових водилища, на кінчиках яких безгоміно звисають дзвіночки. У вікнах темно, тільки на стіні горить жовтий плафон, кидає бліде світло на чорну, подзьобену дощем воду і зовсім не дістає балкону що тягнеться уздовж першого поверху над високим підмурівком. Але там, на цьому балконі, раптом блимає вогник сигарети. Ще один спалах блискавки, і я виразно бачу фіскала, який комфортно розсівся у плетеному кріслі, і, мабуть, чатує на велику рибину, що полюбляє гуляти в грозу. Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик, згадую дитячу лічилочку. Бо таких рибалок тут має бути п'ятеро, і я переконаний, що сьогодні клюватиме непогано. Та для цього мені знову доводиться пірнати, і я обережно намащую натягнуту під водою жилку, зовсім близько від берега, там, де вона ще не лягає на дно, і різко смикаю за неї раз і вдруге, а потім знов вистромляю голову за човном. Фіскал уже добіг до спінінга, на якому досі малиново озивається дзвіночок. Ніхто, окрім мене, більш не бачить його азарту, і саме тоді, коли він, підсікнувши, чекає на опір великої рибини, я не сильно, але дуже точно б'ю його трохи вище по тилиці, якраз у мізочок, що керує нашими рухами, і щоб він не впав у воду і не втопився. Я з неабиякою турботою ловлю його з ноги і вихоплюю на берег, дуже шкодуючи, що він при цьому ще й б'ється лобом об гранітну каменюку. Це вже зайве. Таких два удари в черепну коробку не кожен і витримає, щиро співчуваю я. І щоб згладити прикрість, знову згадую лічилочку. Один, два, три, чотири. Тири-пири. Тепер не виходить у Риму. Еге, братан, та ти ще й мисливець. на цю кабуру на його паскові. І дістаю звідти Макара. Ти, мій старший братан, ставиш мене невзручне становище. Примушуєш порушити обіцянку працювати без ствола. Хоча мова була тільки про те, щоб не брати його з собою. А коли так, то навіть не знаю». Хіба ще на пострах? І я вже на балконі. І міг би перепочити з чистим сумлінням. Та мені немає, коли розсідатися в плетеному кріслі. Звідси двері прочинені, до кімнати. І нюх підказує, що в ній нікого немає. Так і є. Той, хто жив у цій кімнаті, пішов ловити рибу. Його братан Мітька юшки просить. А це вхідні двері, що ведуть сюди з коридору, чи з холу, чи що там у них передбачено. Таких от затишних шале. Я припав ухом до щілинки між дверима і одвірком. Але нюх був у мене гостріший, тому я прочинив двері до того таки холу з обов'язковим фікусами по кутках, кріслами і диваном, на якому я ще не бачив такого нахабства, розвалився справжнісінький кнур. Довкола гриміті блискає, а воно спить без задніх ніг. Причому спить на найважливішому посту, бо саме звідси розгалужуються дороги праворуч, ліворуч і прямо. Слабе, чи що? Егей, мітьку! «Вставай! Незручно бити лежачого», – подумав я і приставив йому до носа того, що пасе льот. Він залупав червоними поросячими очицями, розтулив рило, але не кувікнув. «Слабий? Юшки хочеш, еге? Ага я взяв кнура за шкірки, впер макарив його найслабкіше місце, септо в сонну артерію, і щоб він не вештався під ногами, вивів його в ту ж кімнату з балконом, потім перкуцією долоні. Врізав по ж соній артерії. Але так легенько, зовсім делікатно. Можна сказати, врізав, щоб голова не відлетіла. Ще й дбайливо поклав його на ліжко, аби, я ж кажу, не плутався під ногами. Ні-ні, тепер він спатиме довго. Не менше за старшого братана, котрий пішов наловити йому риби. А тут лисичка-сестричка, та, що діда лох обдурила. Чи то пак він зустрів зайчика. Раз, два, три. Коротка якась лічилочка, треба сказати. Тепер у мене було вже два макари. Кращих подарунків для Сміта і Весона не придумаєш. Про цень вони просто казяться без стволів. А тут тобі на, грайтеся. Так куди ж тепер далі? За логікою, начебто треба було йти прямо. Через хол до парадного входу, де мав би хтось чергувати з надвору. Але Нюх підказував, що це не та братія, щоб мокнути під дощем, коли можна примоститися в теплі під фікусом. Я знов вийшов, у тьмяно освітлений хол і побачив на килимі великі мокрі ступаки, наче тут чалапав злий водяник. Це були мої сліди. Я вже й забув, що прийшов сюди мокрий, як хлющ і босоніж. Вийшло трохи нічемно, але нічого. Вибачення, попрошу потім. А поки що, греною, згадай лісничівку, той фіолет, і слухай, звідки віє вітер. Тут можна було навіть не напружувати резонатор. І я відразу почув, що вітер віє знизу. Лусь-лусь, лусь-лусь. Це були дуже знайомі мені звуки. Тільки телепень міг подумати, що тут усі сплять. Тепер дорога вела униз, вела крутими сходами до підвалу, де на моє розчарування замість катівні були господарчі комори. І лусь-лусь більярдна. Це дуже розумно – розміщувати більярдну в підвалі щоб лунки перестук куль не долинав до спальних кімнат. Я подумки похвалив будівничих. Одного Макара встромив за пояс, а другого, про всяк випадок так, для постраху, підніс у правиці на рівень очей, зовсім не затискаючи його в обох руках, як це роблять у гівняних американських фільмах. І ногою відчинив двері. Гра була в розпалі. Надзвичайно красивий тілистий хлоп, Чорнявий, не зовсім схожий на московита. Натирав кредою шкірку на кінчику кия. А другий – абсолютна протилежність. Схожа на бліду поганку. Саме зігнувся над зеленим сукном і прицілився в кулю, що майже висіла над лузою. Явна підстава. Власне, вони і грали примітивну американку. І якби я мав час, то запропонував би їм зіграти щонайменше піраміду. А так міг дозволити собі тільки одне. «Бий!» Сказав я блідій поганці, що, не розгинаючись, звела на мене білі очі і щось міскувала своєю дрібною шапинкою. Шапинкою. Бей, я почекаю. Украсеня очі були великі й чорні, навіть вирячкуваті, як у Філіпа Кіркорова. І він їх вибалушив на мене точнісінько так, як це робить Філіп, коли з презирством гримає на українських російськомовних журналістів. Я також дуже люблю російську мову. І тому сказав без найменшого акценту: "Хлопці, якщо ви ні разу не писнете, то ніхто тут не буде стріляти. Ми тільки замкнемо вас у цьому підвалі і І! Блідолиций, замість того, щоб ударити по кулі, так крутонув тим києм, що він перетворився на вітряка, здатного перемолоти все на своєму шляху. Важкий комель зі свинцевою серцевиною зачепив Макара і якби його тримала нормальна людина, то він би злетів хто зна куди. А так я тільки вражено опустив руку і сказав. «Ти ці штучки будеш показувати тоді, коли я з тебе зроблю японця. Блохати не підкована». Він захекав, захукав, розкручуючи кія у млинок, що мерехтів то в один бік, то в другий. І саме за тієї миті, коли вітряк змінював напрям обертів, я в горизонтальному стрибку заліпив ногою якраз під шапину» те місце, де в певних істот розміщені зябра. Це був, треба зізнатися, дуже підступний удар, після такого не кожен і вичухається. Але що мені залишалося робити? Як уже в польоті я помітив, що наш балухатий співачок замість школярської крейди тримав у руці пістолет і досі не вистрілив тільки тому, що боявся влучити у свого блідолицього брата. Він слушно чекав, поки той гепнеться об стіну, пустивши червону слину, і тоді перед ним залишиться тільки гола мішень. Балухатому, видно, ще не доводилось стріляти в терористів, коли ті шугають у людському натовпі, де повно жінок і дітей. Він тільки стріляв у конкретні мішені. виокремлені і живі, навіть якщо то були жінки. Та поки блідолиці сповзав по стіні, як ганчаріяна лялька, я вже був під більярдним столом і присоромлював себе, що закотився сюди, наче від салманової лимонки. Хоча на столі лежали всього-навсього більярдні кулі. Та враз цей стіл почали прошивати кулі свінцеві. Ох, присягаюся хлібом, як кажуть брати-чеченці, і я не хотів цієї стрілянини. Вона мені була зовсім ні до чого, ця стрикотня. Бо раз-два. Так, їх уже тільки двоє, підказувала мені лічилочка. Але ж невідомо, де він той другий і що він тепер намислить. Цей перший, ось тут, я бачу його ноги в білих маратонках. Бачу їх тільки до колін, на яких віддулися холоші. І вже без вагань стріляю саме туди. Викочуюся з-під столу, умить його больового шоку. І пускаю ще одну кулю в його праве плече. Точнісінько в те місце, де колись зачепив мене красавчик. Таке життя, така війна. Сьогодні ти, завтра я. Спершу на підлогу падає пістолет, потім не чому, розлягається і сам красень. Я ж його зовсім легенько підранив, тільки так, для постраху. А він, сучий син, придурився заледве не мертвим. Тільки того, що витріщив на мене лупаті очі, і я з великим співчуттям, що він не може ходити, узяв важкого налитого свинцем більярдного кия і ткнув його в ложечку, в те місце, де в нормальних людей під грудною кліткою починається душа. «Візьми», – сказав я, – «буде тобі замість ковіньки». А до себе промовив лічилочку, що стала вже коротшою за комариний ніс. «Раз! Де ж він у той раз? Чому й досі не прибіг на постріли?» Я вийшов з більярдної, трохи соромлячись того, що тримаю пістолет у витягнутій правиці, і різко воджу ним туди-сюди, наче в моїй руці якийсь флюгер, що саме чую, звідки повіває вітер. А вітер повівав із тієї кімнатки, де я приглушив кнура, тому вважав її найбезпечнішою, і коли, піднявшись у хол і дивуючись його порожнечі, рушив до сходів, які вже ввели на другий поверх, той вітер якраз і війнув з отієї кімнати. Кремісінько в мою спину «Кинь пістолет і підніми руки!» Почув я спокійний голос Такий спокійний і тихий Що не послухатись його було неможливо Невже оклигав кабанюка? Не вірив я своїм вухам Але розслабив руку І Макар вдарився в підлогу «І того, що за поясом також!» Сказав він «Без різких рухів Я витяг другого Макара Якого мав подарувати в Весонові, І теж кинув на підлогу Тепер повернися лицем до мене. Я знов таки послухався цього спокійного голосу. Повернувся і побачив, що належить він не кнурові. Це, безперечно, був той фіскал, що залишився в моїй кодовій лічилці під іменем раз. Раз та гаразд, подумав я, тим більше, що тепер у мій бік, дивився своєю потворною ніздрею короткий калашник. Фіскал дивився набагато доброзичливіше у нього було майже інтелігентне обличчя яке трішки псував тільки розтовчений ніс. Та ще вуха були такі, наче по краях їх обгризли щури. «Скільки вас?» – спитав він. «Я сам». «Не бреши, бо прикінчу. Якби нас було більше, ти б мене порішив одразу», – сказав я, виставляючи йому свій розум. «А так, за живого ти матимеш більшу віддяку, правда ж?» «Не твоє діло», – сказав він, Однак ідея, яку я йому підкинув, уже знайшла своє місце в його черепній коробці. Тобто я виграв у нього коротенький тайм-аут, але те, що сталося потім, убило мене на повал. «Візьми наручники і спускайся вниз», – сказав він. Мені спершу здалося, що це він до мене, та погляд його ковзнув на коротку мить у гору, на східці, що вели до другого поверху, і я зрозумів, що там, над моєю головою, уже хтось стоїть. Сто чортів у печінку. Та їх тут було не п'ятеро. Ти просто придурок зі своєю лічилкою. Ти з нею з дитинів. Схибнувся. Сто чортів у грозу і блискавку. Чи може це Хеда? Може це її вже встигли зазомбувати? Хеда. Увесь цей час, відколи я вилупився з опеля і пірнув у грозу, я зовсім про неї не думав. Зумисне не думав, щоб не наврочити, бо такі думки заважають. Такі думки шкодять, вони часом просто смертельні. І ось тепер я нарешті мушу про неї згадати. «Тільки ворохнешся – застрелю», – спокійно каже інтелігентний фіскал з обгризаними вухами. Я вже чую пружні кроки на сходах і подзенькування бранзолеток. Не тих, звичайно, що носять жінки. «Руки за спину і докупу за п'ястками», – каже інтелігент з увім'ятими щербатими ніздрями, а третя – ніздря калашника бездоганно кругла. Я слухняно заводжу руки за спину і під ту мить, коли до них торкається не метал, а тільки його холод, роблю один блискавичний рух. Та ні, це відбувається значно швидше, ніж з блискавка – клацають бронзолетки чи натискується спускова скоба автомата. Якщо ти не натренований стріляти в терориста у натовпі, а зараз не хочеш покласти разом зі мною свого братана – то опусти автомат, він тобі вже ні до чого. В такій ситуації немає гіршої зброї за калашник. Повір мені, братчику, якщо не хочеш випустити кишки з оцього чудового хлопця, який так необачно опинився в моєму захваті по підсилки. Це вам, пані Сіяк, не карате і навіть не бойовий гопак. Це страшний захват, коли одна рука обіймає ваш стан, і її сталеві пальці входять глибоко у живіт, по ребра, так, що захоплюють їх зсередини. А друга рука – П'ятірнею замикається на горлянці, як вовча паща. І що цікаво, цей прийом найкраще демонструвати на таких от жилавих хлопцях. Худих, сухорлявих, які беруть не силою і масою, а своєю неймовірною спритністю і вертлявістю. Я знаю цей тип. Вони гнучки й слизькі, як глистюки. Вони не даються ні рук, ні ніг. Ти перемолотиш сто тонн повітря, поки влучиш у його дрібну зміїну голівку. А цей, що так необачно потрапив мені до рук, справжнісінький Командос. Це із тих спритників, що під час відбору диких гусей виб'є із конкурсу найдущого Моцара. Воно витривале і живуче, як пес, ніби вже народилося псом війни. І страх, як любить, розмальовувати перед боєм свою мармизу чи принаймні начепити якусь машкару. Знай наших, цей макоцвітний блазень також начепив на себе чорну маску. Наче зібрався грабувати банк. Наче український змопівець, що йде до церкви мирити бабусь із різних конфесій. Надів прищелепок ту маску, а тепер лупає очима крізь прорізи на свого інтелігентного братана, як обісраний. Той теж ні в сих, ні в тих розгубився бідака. І попер уперед в атаку пішов. Сцикопіхота нещасна, рукопашною захотів. Мені довелося зробити повний вертикальний шпагат, щоб калашник залетів аж за Фікус. Але ж водночас я змушений був відпустити Командоса, і тепер вони вдвох брали мене в лищата. Для передиху я збільшив контрактне поле, мимохід загиливши обидва Макара до Фікуса, щоб увесь арсенал тримати на оці, а потім стиснув дистанцію, описав ногою перед сплюснутим носом облудне коло, а другою так затопив інтелігентові в розум, що він загуркотів східцями аж до більярдної. Метляючи руками, уже як манекен Якщо в тому підвалі водилися пацюки, то його знайдуть уже зовсім без вух Єдиний, хто був справжнім професіоналом серед цієї милої компи, то це, звичайно, командос Він справді знав карате, і в його діях відчувалася не лише добра школа, а й виняткова краса У спортивному костюмі пума він рухався граційно і справді як пума Його так і хотілося погладити по хребту наш бій міг би стати найкращим видовищем у цьому шале. Але після того, як він побачив, що спіткало його друга, і залишився зі мною сам на сам, якось ураз зів'яв, змізернів, ним керував уже не хист, а тільки тваринна людь. Я завдав йому зовсім слабенького удару, так щоб навіть не скалічити, тим більше, що команду сам приніс бранзолетки, якими я міг його надовго знешкодити. Коли він упав на знак і лежав нерухомо. Як лисичка-сестричка, я лише підійшов і зірвав з нього чорну в'язану маску. Це була Ася. Кінець третьої глави.